iba osteguna dugu eta ostegunero egiten dugun bezarake gaurkoan ere munduari so egingo diogu hemen argulloan señoan guren datcente rekondonoazio arteko adituak 81 noan bai berrien semusnon fondo betiko modu Bueno, gaurkoan eh, haimat kontu ditugu, Europa ikuntuko dugu batez ere, izan ere, bueno, e, igandean e, Frantziako hauteskundeak e, burutu ziren, irabazle lehenengo Itzulian Fanzo Aulaum, bigarren Nicolas Zarkozi, eta hirugarren Magin lepen Esan behar dugu, e, deigarria dela, ez tatxente, e, lehen Itzulian hauteskundeak ez... Idabestea presidente Dagon batek, ez? Hori da eta da lehenengoa aldia aspalditik olakoa ikusten duguna, ez? Normalean estatu Frantziarreaan ba presidentea dana naiz eta relekzioa re aurkestu bere urua beti e, garaile bezala tera da lehengo itsulian, naiz eta igual gero bigarren itsulian galdu, ez? Eta hori neretsat bai izan da Jipoiarra ezahko sire jaunarentzat ikusita ba hori, ez? Historiak zer esaten digun. Hmm, beraz, bueno, eh, agian itxoen behar dugu maiatzaren sei arte, baino eh, gero ere hor dago ez da Europa guztia ari begira dago eh, merko delako hori izan ere holanek beste modu bat du uletzeko krisia eta gero alemanien ere urrengo urtean dira autuzkundak, ez da gizente alder bestu, ez? Bai, bueno, e, dena denez adi egon behar, gara oa bigarren itzulea hor dago maiatzan zeian eta oa ere, ba bueno, nahiko estua ego da e, dena denez leia ez? ikusi behar denoain, kainia zebitxia den nola bai holan eta baizakosi daude cortejatzen jatzen honetan lepen ez. E, kampainan zehar e, esan duten esan dutena ba, lepenen kontra naiz eta e, lepen eta esku, esku muturroren diskurtso asko eta asko bere ganatu eta ikusiko dugu aberra askenian lepen nistek egiten duten baino egia da ez Europai ibegida egon behar gara ikusi behar da ea e, holanderen aldak eta benetazko efektu domino bat ekartzen dula. Jakinda gainera, ba, historikoki, ba, bueno, e, psf bueno, eh, PSFtas bereak egin PSFtas asko izan da, beti eta itze egin da asko, baino Partido Socialista Francian beintzat beti mantendu du batzutan beintzat, eh, Kinu aurrerakoiak, es, izan da Europa mailan, e, ba, Komatxo tartean aurrerakoi honetariko bat, es, ez? ez deu ser ikusitik Alemanarekin edo Garaibateko Estatus Espainoleko PSE, es. Horrez, eh, bai ikusi behar dala, ikusi Berdala ere E, Emaitzak eta gero, holan ateatzen baldin bada galaile, zenolako etorkizuna izango du Europar Batasunaren barnean baliantza taktik hori berlin Paris e, Batzuek esaten dute eta ikusita kampainan zehar zenolako adirazpenak eta senolako erasoa jaso ditu e, holan jaunak ba, alemaniatik, ba, gian gauzak aldatuko zirela, dena denez ezin dugu hastu ere Holandare, holandaren perfila oso perfil bahuadala, ez ez da politikari oso oso e, no lezan, ba, bitxia edo askarra eh ez dauka adibidez basarko ziren daukan pisua bere esparru politikoan eta ba kanpainan zehar esaten dena gero kanpaina pasaz gero tautezkundea pasaz gero gausak aldatzen dira sakonki. Mm -hmm. Bueno, eta gero aipatu behar dugu eh, Magin Lepenen igoera bere aitak baino emaitza hobeak lortu dituela, sente. Bai, eh hobeak edo antzekoak eta ez da hori okerrena noretzat, es. Bueno, alde batetik garbi eta garbi berriro ere eh, inkestetzailea gelditzen dira bankasgora bere inkesta guztiak eta bere, bere datu guztiak ba, bertan bera torri dira, eta gero ere niretzat e, okerrena da nola lortu du e, marin lepene e, olako e, emaitzeak. Jakinda zenolako diskurso mota, diskurso oso e, ba, atzerritarraen kontrako diskursoa, zenolako e, agresibitatea, e, txobinismoa, hau da, e, asken finean ba, berrezkuratzen bereitaren diskurso iunea, Oh, ilun hori ez, eh? eta hori baidak eskatzekoak ikusita zenolako babesa eta gainera, entzuten baldin badego lan jaunari esan ez, eh, ba, lepenen boto askok eskertia raldetik etortzen direla hori grabea guadala zeren, bueno, eh, diskurtso populista hori ez da jala bakarri zasko zirena gainera zaskozi kampainan zehar ere lepenen edo fronte nazionalaren diskurtsoa bene ganatu dula eta, ba, bueno, eh, ja ez gaude agian hitz egiten estatu frantziatas ba, zentri edo gutxi gorabehera e, esparru hamdi horretaz, baizik eta askoz eskumaldeko esparrutaz. Mm -hmm. Bai, oso atzerakoiak dira frantziarrak demostratu dute, baina ehente hor e, ez dakigu, e, ez da señi ze, eskatutako dion botoaziek, ez? Maginex. Bai, hasieradan esan dula, ba, bueno, e, ez da bere arasoa, bere prest dago dan entzuteko eta pizkat askatasuna ez bada da ke bai zarkozi, edo bai holanden garaipena bosta sola saio zure momentu honetan ez da bakarrik estatu bateko politika makropolitika ta gaude hitz egiten e, eh komentatu genun bezala, es edo e, politikaren ekonomizazioa ta eta han bai pixua eta etorriko dana segurazki ba nahiko gogorra izango dala gizartearentzat ezin da astu gainera estatu frantziarren egoera <coughs> bai ekonomikoki ta bai sozialki oso, oso gogorra dala momentu honetan ez da ba pígedo pixe ortan kokatzen, baino datuk askoen arabera ba, e, boleto decente ditu ba esa estatu estatua espainoleko krisisakon bat bezala bizitzeko, baino bai, e, egoerak oso oso larriak. Hmm, bueno, e, ultra eskubiarekin segituko dugu kasunetan Holandan badirudi, e, gobernuak ez duela akordio batera ez dela akordio batetarara iritsi eta gobernuak dimisioa emandu. Hor ere, eh, ikustek ez, eh, e, ultra eskubiaren presentzia Holandaan deigarria izan zen jentean? Bai, bai, eta gainera ikusita, gainera horokorki ba, Holandaren egoera ez dala intxarra. Eh? jakin da, Europan zehar da duen datuaren edo estadistikaren arabera, ba, datuak nahiko, komantxotartean, majuak ditu Holandak, ez? Eh? Baina eh, zuk ba, egun patzen desu, eh? Momentu honetan badagola tendentzia bat Europa osoan, eta da eskumuturreko taldeak, baina ja ez bateko talde guztiz eh, marginalak, baizik eta parlamentu askotan daude, eta eh, Holandaren kasuan, ba, freedom partiren pixua eh, oso oso importantea da, ez? Eh? Ikusten dutela zenolako baloturak eta zenolako babesak eman dio Ba, gaur egungo gobernuari. Eta, klaro, e, gobernu horrek, hartzen ditunean, e, neurri oso gogorrak edo neurri pixkat popularrak ez diren neurriak, ba, olako alderdiek erabiltzen dute haien populismo eta haien dialektika bitxi hori ba, baldintzatzeko politika egunerokoan. Bueno, abioia hartuko dugu, eta Kolombiara jungokea hor mugimendu berri baten sorrera, ez da? Ba, patriotika deitzen dana, eta nire ustez, ba da, aukera oso polita, ba, agia e, obeto bideratzeko ango gatazka, ez? Hauek defendatzen dute, ez bakarria aldaketa sakona gizarte mailan irakurketa, eskertiar eta aurrerakoi batekin, baizik eta haspimarra e, dute behin eta berriro, bide bakarra gaur egungo gatazka edo gaur egungo gudakin, amaitzeko, ba, bide negoziatza hile bat dala. Eta apostu hori maigainan jarri dutela, justu egun hauetan, un mila bat e, manifestari e, ibili dira e, ango e, Kolombian bertan, Baino berriro ere, ba, olako narko estatuen inguruan sortzen diren zalantzak eh, zalantzak eta mehatxuak, mehatxuak oso zuzenak. Gobernutik jasi direla esan ez, ba, olako mugimendua pixkat farkeko bozeroak direla, hori guztiz gezurra dala, handi biltzen direa, bai dira sektore desberdinetako jendeak, bai eskertiarrak eta bai aurrerakoiak eta egia dala, eta aman komun daukatena, da, ba, haiek ikusten duten bezala, ba, gaur egungo Kolombia ez da, nahi zuten Kolombia, ez? han guda oso oso gordina dela, han ikusten dala gobernuaren zenolako loturak ditu, es ja karri narkotrafikoarekin baizik eta zenolako papera jokatzen du momentu honetan e, Kolombiako gobernu desberinek ba, e, ego Amerikako berrantolak eta berrien, es momentu honetan mantentzen du Kolombiak ba, e, loturako soestuak estatu batuekin eta ikusten dela dibidez garaibateko plan Kolombia oa indik ere martzan daela eta ba, e, Washington. Kolombia liatu perziatuena da fonaldean. Ez. Beres, aldaketa politikoa etortzen bada Martxapatriotikaren eskutik e, segurazki horrekin batera aldaketa sozialak ere e, karriko luk, ez Eta ez bakarrik ja Kolombiarekiko baizik eta Ego Amerika guztientzat. Mm -hmm. Baina, bueno, Sudan eh, aipatu behar dugu, Iparaldeko Sudan eta Egoaldeko Sudan, gerra dergatu dira. Bai, eh, eta betiko aitzakia, esan eh? momentu honetan eh, egosudan sortu zenean iaz, estatu berria betzela Afrikankausak asko aldatu zirenez eta, ba bueno, han eh, leia estua da mugen inguruan itxigabeko gatazka da oa ere, ziren bai egosudan eta iparsudanek eh, ez datoste bat, gaur egungo komatxo tartean daude mugekin eta horreke, ba, adirazten digu, bazen olako saiztasunak sortzen diren olako prozesu berrietan, ez, eh? eta Baina, jakinda bai e, leku hortan justu bi estatu hoien artean kokatzen direla ba, e, e, iturri energetikoak. Ez? Petrolio asko dagola. E, Prenzipios teorian, e, egozudanen e, lurraldean kokatuko siren olako... I e, iturri energetikoak baino gero saltitasunak ditu momentu honetan ba, e, ateratzeko edo esportatzeko petrolioa eta hori egiteko erabilia behar du ego Sudanek ba, iparre aldean dauden oleoduktoak eta barreta barrerez. Eta gero ezin da astu ere, ba, momentu honetan ere aktore ezberdinak mugitzen ari direla. Alde batetik en, e, mendebaldeko komunitatea bat egin zuen hasieratik ego sudanarekin, baino Txinak okatzen da iparra sudanarekin eta betiko leiak ere ba, kokatzen ditugun, ez? Eta gero, sudanen arasoak ez di bakarrik ego sudanekin handago darfur, aspalditik astutako gatazka bat, eta badaude beste zonaldeetan ba, kirabirak oso importanteak, ez? Ez di abakarrik eh? e, kartunen bertan e, islamismoarekin, baita ere e, nilo inguruan, eta berez ba, bueno, e, askotan ba, gu da da politeena, olako agintarientza ba, desbideratzeko eh, atentzioa <gülüyor> Bueno, Eta siri ere aipatu behar dugu, egoera ez delako hobetzen? Ez, ez, eta naizetan hanplanan martxan dagoen, ez, oga ere hildakoak daude, ez, baino bitxia da, zeren e, salatzen dute, ba, un momentuz e, gobernuak mantentzen ditula batropak e, terrenoan edo hirietan ez, hombre, e, zindegu aztu, oga indik ere, ziria estatu soberano bat dela, eta ejertzituaren presentzia irietan, komatxotardean normal eta zunez hartu gertzala. Normala ez dena, ez, ez dena da, adibidez, atzo bertan damaskon egon ziren atentatuak, ez, ba, ango militar batzuk hil ziren, konzera, bomba kotxe bat ere e, estandaraz egin zan, berez, mm, oindik ere fleko asko dituan hanen inguruko planak edo neurriak, eta esindegu astu ere, e, denbora pasatzen den bitartez, ikusten dela barne maian, ba, oindik ere, regimen ba, babes dexente e, dauka, ez? E, oindik e, mugimendu guzti hauekin, bai, embargoak, e, san, e, sanzioak, e, neurri bitxiak, barneko tirabirak, E, atentatuak eta bar eta bar neurri guzti hauek ez dira izan gai ez dira izan nahikoa eh ba, e, bertan bera botatzea, ez. Eta gainera ikusten dela denboraren poderioren arabera eh ere gero ta banatuta dagoela, Gauza bat da iparraldeko e, bar, e, barneko e, oposizioa eta beste bat exilioan dagoen oposizioa. Taien arteko agenda man ez dagoenik, ez? E, bakarrik aman comuma daukatena da geien bat ba, alasak botatzea. Oga indik ere, Siria mugimenduak dexente egongo direla, ez dakigu zen olako neurriekin, baina, bueno, e, momentuz esan dugan bezala, zaila da egun e, batetik bestera gauzak anka zer dora gartzea berri do. Eta, amaitzeko, Txina, badailo di, Txina mugitzen hasi dela, ezta? Bai, bueno, eh, nioze mugitzen ari dala aspalditik, ez, eta ikusten degula nola, momentu honetan ja ez da bakarrik ego Amerika edo Afrika edo Asia bere pean dauka aspalditik, momentu honetan eta askin berri arabera, ba, ikusi dugu nola, eh, gauzak aldatzen dira ere, eta hasi direla, ba, mugitzen ere, eh, errusiarekin eh, ba, loturak asko zestua guak ditu eta baita ere, garaibateko esparru soviete ardeitzen sana, ez. Eh, ana saldu da txina, eh, eh, badaki, ba, potenzialidade asko dago lako merkatuan haien produktuak irikitzeko, eta Errusian e, bertan ja, iriki baldin baditu e, neurriak edo gauzak ba, zabaltzeko merkatua momentu honetan ba, dirudia tokatu zaila ba, beste estatu horiei, eta e, jakinda momentu honetan bai Europan, tabai estatu batuetan e, krisisakon honekin ba, eskaintzen dutena miseria besterik ez denez, bagian txinatarrek erabiliko dute egoera hori haien ba, alde. Ba gente, reconondo na zierteko aditua mil esker beste astebetez gurean izateagatik, izan ondo eta hurrengo arte. Bai, berde, ondo